каже, підступивши до запорожця. А то і знов. «Ова, паноче!» Дай, заложив за вухо лівого вуса. Себто знай, не боюсь тебе. «Перевелись?» каже. «Де тобі перевелись? Хіба ж дармо співають, течуть річки з цього світу до Чорного моря? Як вода в Чорному морі не переведеться, поки світ сонця?»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 «Іроде!» – сказав Шарам, грізно насупивши на його білі брови. «Коли б не таке місто, навчив би я тебе шануватись!» Себто вийняв Шаблюку та сказав, «А ну, Кирило, поміряємося, чи я довша?» «Козацьке слово, я отдав би шалевий свій пояс за таку честь. До цього зроду не буде. Лучше, коли хоч, розрубай мене надвоє, от чуба до матні». А я не зніму руки на твої шрами і на твою рясу. Знав, бо що й казати, запорожець. Зараз старий і вгамувався. Чого ж ти, каже, сод мене хочеш? Нічого більш. Розкажи тіко, як ти добрався піхторою до табору. Тхо, сатано! Каже тоді шрам, усміхнувшись. Розкажу, тільки не доводь мене до гріха. Ото й порозбігались к нечистій матері ляхо, а от тоді. «Е, батьку, да се в тебе коня нема! Братчики, добудемо йому коня!» Дай припустив за ляхами. «Що ж, добули?» «Добули, вражі діти. Вернулись із добрим мереном. Здивувались ми тоді з козаками. Як же й не здивуватись?» що в самих коні потомлені, а жеребця такого доскочили, що і так грає на погоді. «Е-е-е! Знай наших! Наш брат непроста воює, часом низовець, а чортом орудує!» Так говорив Кирило Тур, розгладжуючи вуса і поглядаючи на всю компанію. А очі такі лукаві, що разом, здається, і щиро говорить. Разом і морочить. «Де і в мене самого?» – каже Шрам – Така думка, що тут без нечистої сили не обійшлось. Питаю, як ви доскочили такого огира? «Нам теє знати, батьку, Сідай, даїть собі з Богом! Ляхи не за горою! Часом жах у них проходить швидше от похмілля!» «Ага, у нас так!» – каже Кирило Тур. «Наші не куд-куда-щуть, і знісши яєчко!» «А воно було ось як! Припустили братчики за ляхами!» а ляхи огледілись, що їх женеться жменя, та й зупинились. Поки ж вони до мушкетів, а отаман прицілився та й влучив ротмістерові якраз в межі очі. Ляхи тоді в розтіч, а я за коня. Чи то пак отаман за коня? «Що за вража мати?» – каже тоді Шрам, протираючи очі. «Да се ж ти, бачу, саме отаман!» «Запорожець тоді врегіт. Ага!» – каже. «Пане полковнику, так-то ти шануєш давніх приятелів?» «Ну, вибачай, братику», – каже Шрам, обнявши його. «Чи не розкололи ляхи мені головою шаблями да келепами? Щось не держиться в їй пам'ять». «А що, й ми так заговорились?» – озвав Сомко. «Давно пора по чарці дай за стіл». «От, братці, розумна іч!» «Так-так», – каже Черевань. «Я так отощав, не ївши зранку, що й радуватись не здужаю!» Випив Кирило Тургорілки, да й каже. «Уже ж, пане Ясновельможний, не остав твоєю ласкою і мого побратима?» «Не оставим, каже Сомко. Я знаю, що він шаблою ворочає лучше, ніж язиком. Не дивусь, пане Гетьмане, що він мовчить, наче води в рот набрав». Він у мене з далекої землі, аж із Чорної Гори, десь аж за Венгерами. Тепер таки намолився балакати по-козацьки. А скоро прийшов до нас, то насмішив братчиков своєю мовою. Усе тільки «бре» та «море».